Ekonomiaren argloan uh, zinez bere gobernamen eta berak orduan. Erabaki zuten um, modernizazioa lehentasunazela. Um, ekonomiaren argloan hau um, hartxe maiten dugu industriarekin. Eta zinez bada munga bat frantziako ekialda, frantziako mendebaldiarekin. autoa da zinez industria emaitea bai... Uh, irri etan, eta um, puxile bada irri handi etan. Eman ezagun hemen basi gehaldeiko industriaan. Amarkada honetan azkenan industria kokatua da gero tagiago hirietan eta gutxiago justuki egietan basi gehaldean. Horregatik hemen azpagnen edo um, maulen azkenan zapatekoan presak uh, gero eta importantzia gutxiago uh, basuten. Lanaren nahloan ere uh, emaztek justuki uh, gero tagiago lan egiten zuten orkoduan bai uh, laburantzan bai uh, garbiketa egiteko edo uh, lantegietan baina uh, askotan joan uh, dira edo kostalera uh, edo uh, irian dira frantsian